Abra sua Bíblia e em Deuteronômio o nome Trinta Versículo Dezenove Trinta Dezenove, diz assim Hoje Eu invoco os céus e a terra Como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam, para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida. E ele lhes dará muitos anos na terra Que jurou dar aos seus antepassados Abraão, Isaac e Jacó Amém? Quero falar com você um pouco hoje Sobre escolhas Quais são as escolhas que você tem feito? Quais são as escolhas que você tem Liberado na sua vida Eu não sei se você percebeu, mas aqui está falando assim, eu hoje ponho diante de você a vida ou a morte, a bênção ou a maldição, Deus está dando a oportunidade de, de nós escolhermos o que, que nós queremos para a nossa vida, Ele está dando a oportunidade de você decidir o seu caminho. A promessa ela paira sobre a nossa cabeça Ela só se torna real Quando eu a escolho Para ser real na minha vida Você pode passar uma vida inteira com a promessa pairando em você Lembra desenho animado Que fica as coisinhas pairando? Né? Você pode passar uma vida inteira Você poderia ter sido isso Poderia ter escrito muitos livros Poderia ter sido evangelista Poderia ter sido mantenedor da casa do Senhor Poderia ter sido homem e mulher de nações Poderia ter sido a mão que embala o benço E prepara os filhos Você poderia ser muita coisa Mas ela só vai acontecer Se eu determinar uma escolha para que isso aconteça A gente vê pessoas de muito... Preparo como Sansão Como Saul, Que ficou pelo meio do caminho Porque eles não souberam escolher A Bíblia diz em Isaías 1 Que se nós Quisermos E obedecermos Nós comeremos do melhor Dessa terra O que envolve a promessa também é o querer Na primeira parte desse versículo Ele diz tu vai escolher Porque Deus é um Deus que diz Porta larga ou porta estreita é um Deus que diz, vai somar com os bodes ou com as ovelhas, é luz ou é trevas, é um Deus que ele dá opções, geralmente ele não fica em cima do muro, você percebe que Deus nunca, ele te dá o um mais ou menos, o um morno, essas coisas em Deus dá enjoo, Eu não sei porquê, mas essa coisa morna. Eu sei que para essa geração eu brinco muito. É difícil para eles, porque eles não pegaram a gente o, o, o, o disco que tinha dois lados. O CD agora só tem um lado. Então ele bota do lado e toca. Na minha época, da minha infância, tinha dois lados. Tinha muros que separavam países. Eles já nasceram com as coisas sem os dois lados, sem muros. Com um bocado de gente. Quando tem muro, o povo fica em cima do muro. Não é? eles nasceram numa geração, hein? e a gente precisa descobrir que Deus não quer que você fique morno, porque isso vai causar enjoo a Ele, lembra em Apocalipse o que Ele diz, você não é frio e nem quente, e eu estou a ponto de vomitá-lo, Deus Ele quer que você decida, que você tome uma escolha, mas o que eu mais me preocupo nessa, nesses versículos não é a minha escolha e a sua porque aí nós podemos conversar, ministrar e tudo ser resolvido, a minha preocupação é quando esse versículo termina sobre gerações e sobre seus filhos a minha preocupação é quando a escolha sai de você e vai influenciar os seus filhos Que as péssimas escolhas que a gente faz. Ela afeta as gerações que virão após. Que elas virão. E ele lembra. Eu não sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele está dizendo. Eu não parei. Eu sou o Deus que visito de geração em geração. A palavra do Senhor diz. Que a bênção vai até mil gerações. Daqueles que o amam e obedecem. A maldição vai até. Porque dá para olhar as fotos de bisavó de vovó e de mamãe. Porque dá para você chegar em casa, pegar o álbum e dizer como era a vida deles. Deus estava tão intimamente preocupado com você e com gerações, que ele permitiu que fosse até uma geração onde desce para você saber. Ele traz e puxa e ele diz a sua escolha vai determinar Deus ele não quer que a gente fique em cima do muro Não quer que a gente fique morno não quer que a gente, Ele quer que você tome uma decisão Até Ele está dizendo Que não quer morno, por quê? Porque Ele prefira que você, então, seja logo frio Porque Ele sabe o mal que faz você ser morno Porque as pessoas que ficam debaixo da nossa liderança Ficam vendo a nossa vida E vendo que a gente não toma decisões Diz que é crente, mas não age como um crente Tem jeito de crente tem Bíblia de crente, tem jargão de crente, né? parece um crente, mas não é um crente, não é do Senhor, tem toda a aparência, a gente é muito bom de aparência, a gente é muito bom de face, vitrines, a gente é muito bom nisso, mas o Senhor, Ele sonda os corações, Ele não vê a aparência, E Deus, essa estação está querendo que eu e você tome decisões antes que esse ano termine. Deus está querendo nos colocar numa situação e tem permitido situações se levantarem para que haja uma decisão definitiva sobre a nossa vida. Porque decisões definem destinos. O que você diz hoje, o que você faz hoje, vai levar você aonde você estará daqui a dois anos por causa da lei da semeadura, o que eu planto, eu colho e nós precisamos entender, que nós temos que tomar as decisões acertadas nessa estação precisamos buscar o Senhor, não só a vontade tem que ser do Senhor, mas a obediência também porque quando a minha vontade é capturada pelo Senhor, a minha obediência vai ser uma consequência da minha vontade Por isso que disse se quiser, disse, se quiser, disse, se você quiser, a condicional, se você quiser me obedecer, você comerá do melhor desta terra. É um querer que está envolvido, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Por quê? Porque do coração procedem as fontes de vida. O coração é onde está o seu querer Por isso que para comer do melhor dessa terra tem que querer Se quiser Se você quiser Se você escolher Eis que eu ponho diante de ti Ele vai permitir que venha diante de você A bênção e a maldição A vida e a morte Ele está permitindo que a igreja escolha Ele está permitindo que a sua vontade determine o que você vai ser amanhã. Às vezes nós olhamos para as vidas e não entendemos, mas estava dentro da igreja. Havia tantas palavras proféticas sobre aquela pessoa, mas em um determinado momento ela deixou de querer. Em um determinado momento o querer dela foi contaminado determinado momento, não é uma questão só de cumprir regras, porque se fôssemos pelas regras, nenhum de nós seríamos aprovados, porque a lei encerraria todos nós debaixo de pecado, mas a graça de Jesus, o poder liberado dEle na cruz, faz com que eu não dependa da minha força, mas da graça dEle, de me manter firme, inclusive aqui diz, Que isso é que faz com que a gente fique firmemente, se apegue firmemente a Ele. Isso é graça, isso eu só tenho através de Jesus. O Senhor não quis me encerrar, nem encerrar você no legalismo, na lei. Por isso Ele dá o Seu Filho para justificar e a graça nos alcançar. E nós precisamos dessa graça para querer a vontade do Senhor aqui em Gênesis fala algo muito interessante sobre Abraão e Ló eles eram dois amigos eles jogavam boliche junto, comiam sushi e eles faziam muitas coisas juntas mas tinha algo que Deus estava querendo falar com um e que o outro, parece que o querer do outro estava um pouco contaminado estava um pouco sabe, embotado E tupido, né? Às vezes o querer da gente fica, passa por estações erradas. E aqui em Gênesis 13, 8, não precise ir lá não, querido. Eu posso ler para você. E diz assim, no versículo 5, perdão. Ló que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas. E não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e de Ló. E nessa época os Cananeus e os Ferezeus habitavam aquela terra. Então Abraão disse a Ló: Não haja desavença entre mim e você, ou entre os meus pastores e, entre os seus pastores e os meus. Afinal somos irmãos. Aí, aí, aí está a terra inteira diante de você Vamos separar-nos Se você for para a esquerda, eu irei para a direita Se você for para a direita, eu irei para a esquerda Abraão era um homem de decisão Abraão era um homem que sabia tomar decisões de acordo com a vontade do Senhor Abraão era um homem que ele já tinha passado por tantas situações, ele já tinha caído naquela história de H, e já tinha pago um preço por ter gerado um filho, que não era o filho da vontade de Deus, e tudo que a gente gera que não é da vontade de Deus, a gente tem que mandar embora, é por isso que Ismael vai embora, porque aquilo que veio para a sua vida, e que não era da vontade de Deus, não pode ficar com o que veio para a sua vida, da forma espiritual que o Senhor gera. Porque o que é carnal não pode herdar com o que é espiritual Tudo que a gente gera no tempo de ser guiado pela carne Não pode ficar para o tempo do que é guiado pelo Espírito Amém? E ele precisa tomar essa decisão e ele toma uma definição Ou você é direita, eu sou esquerda, você é esquerda, eu sou direita Então olhou Ló e viu todo o vale do Jordão todo ele bem irrigado até zoar, era como o jardim do Senhor, não era o jardim do Senhor, parecia um lugar muito bom, parecia algo muito propício, como a terra do Egito, isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra, Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção a leste assim os dois se separaram Abraão ficou na terra de Canaã mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma entre as cidades do vale ora os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor o Senhor às vezes Ele vai te fazer mudanças conosco, de formas geográficas também. Há lugares que o Senhor nos leva para nos abençoar. Veja bem, você precisou sair da sua casa hoje. Alguns nem para casa foram, emendaram do acampamento até aqui. E houve mudanças geográficas. E essas mudanças geográficas, e essas mudanças que nós nos dispomos... A obedecer ao Senhor É que pode determinar a bênção Ou a maldição em nossas vidas Você já sentiu assim? Eu nunca deveria ter ido àquela festa Eu nunca deveria ter ido naquele lugar Eu nunca deveria ter passado Por aquele lugar Porque há lugares que são lugares de morte E há lugares que são lugares de vida Há lugares que determinam o Seu destino para a vitória E há lugares que determinam o Seu destino para a destruição depois de Ló sair e caminhar para essa terra terrível que parecia tão boa mais uma vez entra a palavra do Senhor e no versículo 14 logo em seguida que os dois se separaram diz assim e disse o Senhor a Abraão depois que Ló se separou dele gente, isso é muito sério quer dizer então que quando eu tiro as pessoas erradas da minha vida, vai parar de acontecer coisa errada comigo. Quer dizer então que se eu estou vivendo de uma forma que não agrada a Deus e estou me esforçando a cada dia para quem ficar naquele lugar Que desagrada a Deus Aquele estilo de vida Aquele comportamento Aqueles amigos que eu ando Aquelas amigas Aquelas conversas na internet Aqueles relacionamentos fora da vontade de Deus Eu vou continuar tendo desavença na minha vida Aqui foi muito claro Eles estavam em desavença E assim que eles se separam Deus vem e fala com Abraão Deus às vezes espera tomar decisões Para que aconteça coisa nas nossas vidas, aonde Ele possa nos falar. A gente viu a semana passada que diz, no ano que o rei, Uzias morreu, eu vi o Senhor no templo. Aconteceu algo e Deus se manifestou com aquele algo que aconteceu. Eu quero dizer uma coisa a você. A crise que acontece na sua vida é para vir uma solução de Deus na sua história. Toda crise que acontece na sua vida De desemprego, de enfermidade De, de casamento De lutas É porque Deus está querendo usar a crise Para fazer uma mudança na sua vida Usar a situação O inimigo quer que você pense Que Deus não te ama porque você está passando por isso Que se Deus te amasse Você não estava vivendo isso Mas é inversamente proporcional Porque o pai corrige ao filho que ele ama A Bíblia diz em João 15 Que a árvore que dá fruto O Senhor Primeiro diz A árvore que não dá fruto O Senhor Corta Lança fora Não está dando fruto Quanto tempo você tem na igreja? Quanto tempo Deus lhe chamou? Quanto tempo você tem um chamado E está muitas vezes parado Sem viver a promessa de Deus E talvez se eu não cutucar você Você vai passar 2013 parado também Mas conte com minha ajuda Porque eu vou ser agulha na sua cadeira Porque Deus nos chamou a igreja Para sermos parados Deus nos chamou a igreja porque igreja é corpo E corpo se mexe Corpo é vivo Corpo palpita Corpo sua Corpo dança Corpo guerreia Corpo se exercita corpo tem vida e a igreja é o corpo de Jesus aleluia o Senhor quer nos incomodar para que haja uma mudança ele quer mexer esse corpo, o Senhor não gosta dessas coisas paradas lá em Ezequiel 37 estava tudo num no vale de ossos secos e aí veio o vento O vento dos quatro cantos. Oh, isso Sopra nessa igreja também. E ele começou a haver uma mudança naqueles ossos. E eles começaram a se levantar. A começar a criar músculos. Mas ainda não tinha vida. Precisou o sopro. Nefeste. Talvez você esteja precisando do sopro de Deus na sua vida. O Nefeste de Deus entrar em você... Que soprou em Gênesis Quando pegou Adão Adão era só um pedaço de massa Um pedaço de terra Um pedaço de barro Mas o Senhor fez algo com ele Fez algo com ele Aí você vê É tão misterioso o casamento Que o Senhor não precisou fazer isso com Eva Pegou do que tinha em Adão Por isso que o que Deus uniu o homem não separe. Ele não teve esse trabalho de fazer Eva. Eu brinco com os homens da igreja, até porque Ele treinou em Adão para fazer a obra-prima. Amém, homens? Ah, tá. Amém. Eu pensei que a gente estava numa igreja errada. Aqui não tem isso, não. Aqui é tudo homem mesmo, né? Amém. Só mulher é obra-prima, né, querido? amém ele soprou vida porque ele quer que você esteja cheio do nefeste dele cheio de vida para que esse corpo seja cheio de vida de células adoradoras que vão fazer escolhas que vão adorar ele as suas escolhas adoram a Deus quando você está adorando, louvando orando, se movimentando sabe o que você está fazendo? você está adorando a Deus quando você está com a sua esposa você está adorando a Deus quando você está jogando futebol com os irmãos da igreja, você está adorando a Deus quando você senta e bate um prato de feijão, você está adorando a Deus com o seu estômago quando você escuta uma adoração e você o adora, o adora você está adorando a Deus com os seus ouvidos Ele quer que você seja um adorador que você queira ser esse adorador Ele quer gerar vida Ele quer encerrar a temporada de morte E diz assim É muito sério isso Quando ele se separou De Ló Deus vem falar com ele Precisou acontecer a crise Imagine, eles andavam juntos Imagine, eles caminhavam juntos Há muito tempo Eles eram parentes Eles eram chegados como irmão. E mesmo assim, havia algo neles, na amizade deles, que o Senhor entendia que precisava separar. A Bíblia diz que quem não deixar pai, mãe e irmãos, por amor ao Senhor, Ele dará nesta vida cem vezes mais. Eu não estou plantando na sua vida você não cuidar da sua família, mas eu estou dizendo que você precisa cumprir o chamado de Deus para você. Você precisa cumprir o chamado que Deus tem para a sua vida. Nós podemos amar, honrar e cuidar. Mas chega um tempo que você precisa ficar de pé. Porque Deus vai falar com você. E vai mudar você de lugares geográficos. Para te levar para o lugar onde Ele vai te abençoar. Amém o lugar que o Senhor tira você e põe em outro, é porque Deus está te abençoando está mudando você ele falou com Abraão quando ele disse, Abraão sai da tua casa e da tua parentela, e você vai para a terra que eu te mostrarei aí Abraão disse, que bom, eu vou com o Ló estou seguro, Deus faz às vezes de pouquinho, para não assustar a gente Às vezes as mudanças vêm em pequenas temporadas, para a gente não ter um piripaque, mas Ele quer continuar a fazer mudanças. E às vezes Deus está querendo fazer mudanças agora, e você não entende que chegou uma temporada de mudanças. Você ora e pede, Deus faz alguma coisa, Deus por favor age na minha vida, e Deus começa a agir. Aí você faz, para, por favor Senhor, não estou mais aguentando. Nós pedimos que Deus faça Mas odiamos quando acontece mudança Na nossa vida Nos apegamos até onde A gente guarda o copo Nos apegamos a diversas Situações Onde está os seus livros Eu me lembro que eu era uma pessoa extremamente Organizada Uma pessoa que tem agenda Até hoje Escreve tudo o que faz durante o dia E bota aí no que Deus falou comigo durante o dia Deus fala com você todo dia comigo Ele fala Profeta, eu demoro muito para ver algum, mas ele fala comigo todo dia através da palavra dele. E essa organização, sabe como Deus quebrou em mim? Me mudando cinco vezes em cinco anos. Quando eu mostrava uma caixa fofinha, o fofinho se arrepiava todinho e não era de unção. Porque às vezes Deus precisou tratar isso em mim, para mostrar que não é onde eu moro. Mas com quem eu moro? E muitas vezes Deus está querendo tratar alguma coisa em nossas vidas e a gente começa a resistir à mudança. A gente começa a resistir à estação que o Senhor está querendo estabelecer para as nossas vidas. Aqui a gente vê, olha o que Deus fez com Abraão depois que ele se separou de Ló. De onde você está, olhe para o norte. Para o sul, para o leste e para o oeste Toda a terra que você está vendo Darei a você e a sua Pegou de novo quem? Descendência Ele está amarrando a promessa A Abraão com a descendência de Abraão Ele está dizendo se você me obedecer A minha aliança será com você e com a sua descendência É por isso que o inimigo não quer que você se posicione. É por isso que o inimigo não quer que você saiba disso. Porque a partir de você, pode tudo mudar na história da sua família. Porque a partir de um que se posiciona, Deus vai feito aqueles dominó. Quando a gente é pequenininho e monta aqueles dominó, toca no cai tudinho. Quando Deus nos marca, Ele já está marcando a nossa descendência. E provérbios 14 diz que no temor do Senhor tem um homem forte amparo e isso é refúgio para os seus filhos, uma geração louvará a outra geração os feitos do Senhor Você tem declarado na sua casa os feitos do Senhor ou você só conta quando tem problema para os seus filhos? Porque eu não gostaria de ir numa igreja onde só minha mãe vai e ela vive aperreada com as contas para pagar, vive reclamando e vive murmurando e chorando, eu dizia eu não vou para esse lugar de jeito nenhum. Na sua casa, quando as coisas dão certo, se comemora com pizza, com minhojo, com bolo de laranja, com calda de chocolate... Come se pipoca e se alegre e lê um salmo em gratidão a Deus. Se faz algum evento quando as coisas dão certo na sua casa. Ou na sua casa só se fala do que deu errado. E lá nunca tem festa pelo que deu certo. Porque no DNA do povo de Deus, eles celebram a colheita, celebram o amanhecer, celebram o anoitecer celebram os filhos celebram a vida e celebram porque uma geração contará a outra geração os feitos do Senhor muitas vezes nós esquecemos de glorificar o nome do Senhor na nossa família nós lembramos de contar o que está dando errado mas não lembramos de contar tudo o que Deus faz certo Temos mentalidade de deserto Pensamos como habitante de deserto E umas vezes o Senhor está querendo que o deserto saia da sua alma E você troque as cinzas por óleo de alegria Por vestes de alegria Tirar a roupa de luto Lembra domingo passado, Davi tirou as vestes de luto E entrou na casa do Senhor Para adorar o Senhor Ruth tirou as vestes de viúva e vestiu vestes de louvor Você dorme com a roupa de luto todos os dias Deixa eu dizer uma coisa a você As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã Eu quero dizer a você que o choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã quando você acorda triste de manhã, você está dizendo que a palavra de Deus é mentirosa, que o choro durou uma noite, e vai durar o dia todo agora também, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, porque a luz dos justos, a sua luz vai brilhar mais e mais, até que seja dia perfeito, Quando não dá muito para me alegrar Quando eu me acordo num dia e acordo Sabe que a vida de pastor é muito fácil Viu gente, bem assim Não tem problema, né Não tem luta, ninguém entra em luta Ninguém nasce, ninguém morre, ninguém adoece Não é tudo assim bem normal né? Lógico que tem as lutas Lógico que tem as dificuldades Lógico que tem todos os percalços Como qualquer outra pessoa Mas uma coisa eu faço quando eu não consigo me levantar no Espírito que Deus quer que eu me levante, quando eu não consigo me levantar como a alegria do Senhor é minha força, eu faço com que a, o CD da minha casa comece a declarar aquilo que eu vou começar a declarar já já. Quando a minha boca não está querendo sair nada, o CD vai começar a dizer por mim. O CD vai começar a dizer a verdade E essa verdade que está saindo desse trocinho Vai começar a me invadir E as minhas células adoradoras vão se espreguiçar e acordar As minhas células que estavam tudo buchinha da madrugada Umas coisinhas tudo enrugadas, feinhas Elas começam a esticar as perninhas, os bracinhos E diz: estou acordando E eu vou bombar nesse dia Eu vou adorar o Senhor nesse dia Eu vou viver. Porque Deus quer fazer isso com as nossas vidas. Quer levar você para as escolhas certas. Quer levar você para o destino certo. E quer que você comece a romper com as escolhas erradas do passado. Você acorda de manhã. E talvez você diga: Eu tenho enxaqueca. Eu sou nervosa. Pare de ser a primeira coisa que você toma de manhã: um café preto. Pare das escolhas erradas tem pessoas que estão tristes porque não fabricam endorfinas. Bastavam caminhar 3 quilômetros por dia, elas iam rir, iam largar o remédio, tem pessoas que estão vivendo o pior delas, quando poderia viver o melhor, porque elas não sabem nem escolher uma alimentação correta para o seu corpo, escolhe as amizades erradas, escolhe a comida errada, dorme mal, assiste porcaria na televisão e depois diz, eu sou crente, amarelo, buchudo, mal resolvido e complicado, quem quer ser crente assim? eu que não quero eu quero ver um crente bem resolvido sarado, que coma tomate, coma alface que veja coisas boas que leia a Bíblia mude, você tem esse ano para mudar você tem esse ano para fazer as escolhas certas se eu a respeito de mim eu faço péssimas escolhas se eu não olho para a minha vida e não acho que eu sou amado Que eu sou filho, que eu sou herdeiro, que eu sou coerdeiro com Cristo, que Ele me resgatou, que Ele me amou. Quais vão ser as escolhas que eu vou fazer na minha vida para as pessoas que vão andar comigo? Se eu me vejo rato, eu só vou andar com o rato. Se eu me vejo fracassado, eu só vou andar com fracassado e Deus está querendo mudar a igreja para ser uma igreja de vitoriosos em estado de kodesh estado de santidade começou, termine escolha o que você come escolha com quem você anda escolha o que você assiste escolha o que você lê mude a sua história porque você vai mudar o seu destino quando você toma essas decisões a geração que vem depois de você vai ser uma geração mais abençoada vai ser uma geração que vai olhar o que você está fazendo e vai querer fazer igual quem não gosta de ver pessoas que estão dando certo quem não gosta de seguir pessoas que estão dando certo então comece a funcionar bem para dar certo nós precisamos funcionar bem sua cabeça precisa funcionar bem sua mente tem que ter o capacete da salvação a sua mente precisa de boas leituras A sua mente precisa da palavra de Deus. A sua mente precisa meditar de dia e de noite na palavra do Senhor. Só assim você prosperará. Medita na minha palavra de dia e de noite, Josué. Só assim você prosperará. Não é que você vai passar o dia todo e vai deixar de trabalhar para ler a Bíblia. Mas é que você vai dar... Uma grande importância a palavra de Deus durante o seu dia. Deus está querendo mudar a nossa estrutura e Ele diz que é tempo de mudanças. O Senhor disse que 2013 será um tempo onde quem plantou vai colher. O Senhor está falando que onde aqueles que plantaram 2012 vai ter uma colheita poderosa em 2013. Uma colheita poderosa mudanças, não se segure, não impeça que essas mudanças cheguem até você, quando a crise apontar, veja meu Deus, meu Deus, mais uma oportunidade, quando a crise bater na sua porta, quando a pressão deu pico, meu Deus, Deus está me dando um novo regime, Deus está me ensinando a comer, Deus está me ensinando o que é que eu boto para dentro de mim Porque tudo que entra, sai <risos> Se eu me encho com a palavra de Deus O que é que vai sair de mim? Porque a boca fala do que o coração Se eu me encho de novelas De livros Que boto em dúvidas Racionalismos, sofismos Eu vou ser isso, essa pessoa negativa o pior do ateu não é que ele é ateu, é porque ele é chato pra galocha é um cara sem esperança, sem esperança, sem brilho no olhar apagado, aquelas coisinhas mal resolvidas o povo de Deus tem brilho no olhar o povo de Deus tem estrutura o povo de Deus é inabalável o povo de Deus ainda está no hospital está lá todo quebrado, mas tem algo nele que torna ele diferente dos outros meu filho, o povo de Deus é tão diferente que nem depois de morto ele serve pra macumba quem é macumbeiro aqui que já foi macumbeiro sabe disso, não pode ir para o cemitério pegar um crente porque o crente é tão crente que até depois de morto ele não serve para macumba o crente é um povo que tem um DNA tão diferente que o macumbeiro tem medo de pegar viu que você não é dessa terra viu que você é sobrenatural viu que você é um ET que está aqui na terra Porque a palavra do Senhor diz que nós não somos deste Então você é um quê? é um ET Então quando eu chamar vocês de ET Por favor, não fiquem com raiva de mim Eu vou contando as coisas As pessoas não acreditam Eu tenho que ir para a palavra para provar Fui pregar um negócio dos jovens sobre o um portal Vocês lembram do portal? Eu provei, não provei? nós somos diferentes, a nossa estrutura é diferente o nosso DNA é diferente como é que você quer funcionar de acordo com o mundo? você nunca vai funcionar segundo os padrões do mundo, pelo contrário você vai entrar em colapso você vai bater a furruzela da parafuseta, vai ter um problema sério e não vai dar certo porque você não é, a sua estrutura não é deste mundo, não é mundana É por isso que o Senhor está pedindo uma escolha certa. Porque Ele está preparando um destino poderoso para você e para a sua família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa nós serviremos ao Senhor. Essa é a verdade para 2013, para a sua vida. O Senhor está te dando uma colheita poderosa pelos dias de dor. Pelos dias de sofrimento, pelos dias de lamento o Senhor está vindo o Senhor está vindo com a recompensa tem recompensa para a sua vida, não desista faça a escolha certa eu vou terminar deixa eu só te dizer aqui algo em Isaías 40 que diz o seguinte será que você não sabe Nunca ouviu falar O Senhor é o Deus eterno E é o Criador de toda a terra Ele não se cansa Nem fica exausto Sua sabedoria é insondável Ele fortalece O cansado E dá grande vigor Ao que está sem forças Até os jovens se cansam E ficam exaustos E os moços Tropeçam e caem Mas Aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Mas o que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Não há problema de esperar, quando estamos esperando no Senhor. Porque cada vez que estamos esperando o Senhor Ele está injetando força na minha vida e na sua Todas as vezes que eu paro Para tomar decisões E eu espero em Deus Pelas minhas decisões Ele injeta força no meu músculo Força nas minhas células adoradoras Força nos meus ossos Para eu fazer a escolha Que eu vou ser abençoado Talvez Você hoje esteja aqui Eu sei bem o que é isso Estou encerrando, o louvor pode ir subindo Ele renova as nossas forças Ele nos enche de força para esperar nele Então quando eu digo, eu esperei com paciência no Senhor E Ele se inclinou sobre mim Então quando eu me disponho a viver isso Esperar no Senhor Esperar, Ele renova as minhas forças Para que eu faça as escolhas Que vai agradar a ele Para que eu faça as escolhas Que vão mudar o meu destino Tem uma coisa que acontece muito Quando o crente está na prova Aparece um bocado de amigo de crente Fazendo inveja ao crente que está na prova Aparece um bocado de amigo Que não é amigo coisa nenhuma Que é enviado do cão Para esfregar na cara do crente O crente está andando a pé E o amigo dele de carro novo o amigo não está pagando a conta passa a ver o amigo dele jantando no boi preto, no boi branco né? o crente não está nem aguentando nada passa o amigo dele adulterando, aprontando e a mulher do crente xingando parece uma gotera vazando em casa e o crente fala, mas por que, que eu não boto uma ganha nessa mulher? e o Loto lá, o ímpio está lá no restaurante com a mulher que não é dele e está rindo e feliz, o crente faz, mas é difícil ser crente, mas é difícil ser crente, não é verdade? porque quando Deus está treinando a gente, tratando a gente, parece que o diabo, coloca tudo que não presta na frente da gente, vou chegar lá, é. e a gente fica olhando aquela situação, Fica olhando aquilo ali E dentro do coração da gente, a gente não entende Mas eu quero dizer a você Que assim como Abraão Quando escolheu aquele lugar Que parecia que não tinha nada E Ló todo sabido Foi para as campinas do Jordão Assim hoje A sua escolha parece que é seca Assim hoje a sua escolha Parece que não vai dar nada Assim hoje, a sua decisão de se manter santo, puro, e separado, de ser servo, de não lançar maldição, de vencer o mal com bem, de orar pelos que perseguem, amar os que odeiam, parece que não está dando um resultado. Mas o Senhor está dizendo a muita gente aqui que está nessa situação: você vai ser como Abraão. Você vai ver o que eu vou fazer com essa terra seca. Você vai ver o que eu vou fazer você vai ver o que eu vou fazer o que parece que não é nada eu vou suscitar o um exército poderoso da terra e aquilo que parecia que era tudo eu vou te mostrar em como eu vou reduzir a nada porque eu sou aquele que levanta o pobre do montouro e faço ele sentar em lugar de príncipe eu sou aquele que abre e ninguém fecha Eu sou aquele que fecha e ninguém abre. E quando eu agir, quem impedirá? Se comigo sofreram, comigo serão glorificados. Vocês verão agir de Deus. Vocês verão na luta. Vocês verão na adversidade. Verão de onde parecia não sair nada. A glória do Senhor sendo revelada o Senhor está levantando uma colheita dourada para 2013, quem tem sido fiel, quem tem buscado, o Senhor está trazendo a recompensa, e o Senhor está dizendo para a gente aqui, tem gente que escorregou mais do que maionese, está mais liso do que maionese, mas o Senhor está dizendo, se você me ouvir, e se você quiser, essa promessa também estará na sua vida você vai comer do melhor dessa terra, talvez a maior decisão que você tenha que tomar hoje é se posicionar na casa do Senhor talvez seja servir ao Senhor com integridade se entregar verdadeiramente se o meu povo que se chama pelo meu nome lembra disso? 2 Crônicas 7 quem tem, quem tem quem pode abrir Aleluia. Opa, tem uma NPI aqui. Tem uma aí, fofinho. Segunda Crônicas, 7, 14. Vamos decorar isso. Amém? Medita na minha palavra de dia e de noite. Só assim prosperará Tu e tua casa. Vai prosperar em tudo. O que você for fazer Sabe quando Josué apertou o povo? O povo estava gostando de adorar bezerro de ouro O povo estava querendo se desviar Aí Deus levanta um revolucionário Para dizer, ei, esse caminho eu não vou não Porque eu tenho uma aliança com o Senhor Eu não vou ficar em cima do muro não, eu não vou ser morno não Eu vou tomar uma decisão Deus botou diante de mim a bênção e a maldição a vida e a morte, e eu vou fazer uma escolha custe o que custar goste ou não goste, eu vou escolher o destino que o Senhor reservou para mim e para a minha linhagem aleluia se o meu povo se de novo, se você quer? se, condicional O que é que você vai escolher? O que é que você vai viver? 2014 está aí, querido. Estamos encerrando o voto de sete semanas para mudanças em nossas vidas. E a mudança dessa semana que vai acontecer na nossa estrutura, sabe qual é? Decisões. Você vai tomar decisões para 2014. Você vai... Perdão, é porque eu já estou... Tô... Jesus. Eu já estou... Tô... Sonhando com 2014, eu não vou nem contar o que eu estou sonhando para 2014 eu vou dar o um susto no povo em 2013 só aguarde <risos> eu tenho que sonhar, sabe por quê? crente é movido a sonho e aos seus amados ele dá enquanto o Senhor está pagando, querido, para você dormir e sonhar e diz assim Se o meu povo Conseguiram? Foi Ali é melhor, né gente Então você vai ficar de pé Porque o voto dessa semana Será você buscar a Deus E você escrever no papel Os sonhos que você tem Os sonhos Que você quer Que o Senhor tenha para você Você essa semana vai parar tudo E vai ler o livro de... Romanos. E vai começar a escrever de acordo com quando passa a semana. O Espírito de Deus vai começar a falar com você em áreas que você vai precisar mudar. Talvez amizades, talvez alimentação. Talvez você vai ser ensinado por Deus a caminhar. Pastor, o que é que é isso? Você está se metendo até na minha vida. Lá fora, não, não querido. É porque a palavra do Senhor diz... Que Ele vai manter corpo, alma... E Espírito íntegro e irrepreensível até a sua volta. Amém? Então eu preciso de mudança. Talvez você seja fofoqueiro, mentiroso, fala mal da sogra. Cospe no guarda. Suborna. Fala mal do síndico. Grita com a sua esposa. Você, mulher, mas parece uma goteira, uma, uma gaita rachada. Né? e Deus está querendo mudar essas estruturas porque pequenas coisas quando se juntam, tornam-se grandes coisas e pode afetar o meu destino e o seu E Deus quer mudar isso porque Ele sabe que em 2013 o inimigo não vai ter rabo preso da gente em nada. em nenhuma situação nós vamos estar marchando a terra poderosos será tempo de conserto essa semana você vai pedir perdão a Deus Talvez você tenha que ligar para alguém que você magoou Para alguém que você machucou Você vai ter sete dias Para restaurar o seu altar diante do Senhor Amém, queridos? Quando estava tendo uma praga Na cidade de Davi Porque Davi tinha contado o povo E Deus disse que ele não podia fazer Contagem do povo E começou uma praga muito grande Davi procurou o lugar de Araúna E ali ele levantou um altar de justiça ao Senhor Ele pediu naquele altar Que o Senhor cessasse a morte, a praga e a enfermidade na região geográfica nele Essa semana será uma semana de você consertar o seu altar com o Senhor Você vai consertar o seu horário de adorar a Deus Talvez o corre-corre tenha impedido de você ter um tempo com Deus E o Senhor quer consertar o seu altar O Senhor quer que você tire um tempo para estar com Ele todos os dias. E você vai dizer, olha Senhor, quando eu acordar, eu vou acordar mais cedo, Senhor, porque eu quero ter meia hora contigo todos os dias. Eu não vou sair da minha casa antes de ler a Tua Palavra e te adorar e te buscar. Talvez você se acostumou com a sua esposa. Ou talvez você nunca mais dê um abraço no seu pai. Um beijo na sua mãe. E todas essas coisas. São uma forma de você consertar o seu altar Palavra diz: Se o meu povo Que se chama pelo meu nome Se humilhar E orar E buscar a minha face E se afastar dos seus maus Porque há caminhos Que parecem ao homem caminhos de vida Mas são caminhos de Lembra da escolha de Ló quando você for tomar uma decisão agora você vai lembrar da escolha de Ló e você vai dizer Senhor eu só quero as portas que são Tuas eu só quero o que é Teu na minha vida e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra a terra que você mora a casa que você mora a família que você tem será curada pelo Senhor Deus vai curar esses sete dias é para você consertar o seu altar com Deus e você vai estar lançando uma semente para 2013 você vai estar lançando uma semente uma semente de bênção uma semente de conserto uma semente onde a mão de Deus vai agir a teu favor onde o Senhor vai desbaratar os teus inimigos as pessoas vão entrar na sua casa e vão dizer que paz é essa nessa casa o que segredo é esse nessa casa que segredo é esse que você tem e você vai dizer meu querido não é segredo é Jesus de Nazaré você vai ser o corpo vivo de Jesus nessa terra você vai ser o corpo que se movimenta nas ruas de Recife você vai ser as células adoradoras você vai ser esse homem e mulher curado de Deus para largar as tendas do reino e para viver as promessas do Senhor Pai, em nome de Jesus nós entramos na tua presença, no voto no nosso sexto voto vamos apresentar diante de ti Senhor uma semana de decisões Senhor nós estamos em volta como igreja para uma mudança nas nossas vidas, na nossa família na nossa história, no nosso destino ó oh, Deus fortalece o teu povo cada um que aqui está receba agora capacitação de ser um homem e uma mulher de decisões decisões que agradam ao Pai Decisões acertadas Que os jovens escolham o certo Senhor, libera unção Para que os jovens Dessa igreja Escolham aquilo que vai Te agradar Aquilo que vai fazer com que eles, pais Se tornem poderosos na face da terra Ó oh, Deus, fortalece cada família Fortalece Cada um aqui, Senhor Para que as decisões que procedem do teu governo. E do teu reino. estejam enchendo o querer de cada um nessa noite. Em nome de Jesus. E a igreja diz. Aleluia. Dá uma salva de palma. Para a glória do Deus Pai. Para a glória do Deus Filho. Para a glória do Espírito Santo. Decisões. Decisões. 2013. A decisão do reino de Deus virá para a tua vida.